Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Senyor Francis Martí, bon dia Bon dia On ens trobem aquí? On som? Aquí sem en un mas que es diu la Creu Esquitzada la, la, la regió es diu la creu escitzada i és el Mas martí. Antes ja hi havia martís que sí estaven, però nosaltres ho varen grumpar, comprar, eh, posar el al nostre nom. És a Elna, a Elna. A la ruta d'Ortafà. Sur la ruta d'Ortafà. Vos sou d'Ortafà. Soc d'Ortafà, sí. Mm? El tret anys. Molt n'hi ha? 30. 30 anys. Més de 30 anys. De 30 anys sí. Abans vos estàveu a Hortafà? Está... Sí. sí. Aquí teniu plantacions? Sí, La tenim vostra... plantacions de Perseguer. Tenim ara una plantació de Perseguer i una mica de pomera. Tot això és per nosaltres. Ara. Era, aquí hi fem el viver, fem fèiem viver de Perseguers. Perseguers, sobretot Perseguers. Perseguers i abricoters. Sempre ho he fet viver, sempre he fet viver. El meu avi ja ho feia. Sí. I el meu pare i jo és continuat. Suposi que aquest treball el cal aprendre, no? I l'ha opres del vostre avi, del vostre el pare. És una pres del meu avi, sí. És que és un treball que ha anat canviant al llarg del temps. És que s'han aprenset tècniques noves. No. No. dir que fet sempre s'ha fet eh, el, el, les grefes que he fet jo, que se'n diu en francès la grefa enfanta. Eh, que dir, que ne qui són, es fa sempre igual amb un, un gabinet que i i això. Ja Ara hi ja tenen d'altres tècniques, eh, els els italians ho fan amb amb màquines, amb una, una petita màquina i, Bueno, I vos aquesta màquina la teniu? La no, podem... no, no, no, no, no, no, no, no, perquè aquí va bé, aquesta que, manera de fer va bé. Ellos segur que ho, ho posen, eh, ho fan amb aquestes màquines perquè poden empaltar més temps. I nosaltres tenim, el, és més reduït, eh, tenim un, un mes, un mes i mig. Vol dir, empaltar més temps vol dir? Va, vol dir, eh, vull dir... Eh, Poden empaltar fins a l'hivern i tot. que. Ja. I vosaltres amb un ganivet no podeu fer això? No, no, no, és, és, és massa complicat. Mm -hmm. Són llames, eh, les pells se toquen més a ells que a nosaltres. nosaltres és esplacat i estacat i estacat. Mm -hmm. és, més, és molt més fàcil. Aquesta tècnica d'empaltar, dieu que l'heu après de, de la família, del pare, de, de l'avi, es difícil de bé perquè sempre hi ha algús en un vilatge que sap ampoltar i els altres sembla que no s'apiquen. Mm, bueno, no, és pas difícil. Jo me sembla que és eh que més paciència i i sembla que és aquí, és això que perquè hi ha molta gent que saben ampoltar i que ven a buscar perquè tres o quatre ho fan, més si tenen de fer dos o tres cents, venen a buscar perquè són, eh, posen massa temps i, bueno, i jo en un moment he fet. Uh -huh. ah. Ja m'expliqueu amb -me detall si pot ser, senyor Martí, quina és la tècnica de l'empeltar, què cal fer? Perquè el tall no el pots fer de qualsevol manera. Se fa un Y sobre la pell i després es fa un inxa, Uh, que es tinxa, es talla amb el gabinet, es un ull amb el gabinet, se talla la, la, la pell de l'ull. És a dir, que uh, en l'ull hi ha pas fusta, és només la pell que posem a dintre que hi té, que s'hem obert una mica, i després ho diguem ara amb una, amb una llestica. I abans am un curtor. Abans, abans ho feien amb el cotó. cotó. Sol, A el cotó el que li ha de fer. I aquí la estica s'estira, s'estira i ha el, el, el sol la, la, la, la, se la menja que sí. la la cau, eh. Cau, sí, sí, sí, sí. I sempre funciona? Ah, sí, sí Sempre? Sí. Sí. Sí, si la pell s'aixeca bé, que ve del dos bandes, que la, que la doncs el, el, el peu, el peu eh, mare, eh, la pell s'aixeca bé i l'ull és fresc i també s'aixeca bé, no falla mai. Mm -hmm. A vegades, a eh, varietats noves, és que la, el, el surrografatge. A, a, a vegades no marxa perquè les, les saves se, se diu un pas, se, no se lliguen i arriba un, un cop o un altre que, que no, no agafa, però Aixan... tot agafa. Això d'empaltat ve de molt antic, suposi que fa molt segles que, la, que els pagesos ah, han, han empaltat. Sí, per què sí. ho han començat a fer? Per què han fet els ampels? empels? Ve... Segur que cada quan, quan s'hi troba una varietat una varietat nova, una varietat que surt així, eh, eh, que és més guapa l'una que l'altra, se selecciona i, i els empaltem. Abans ho feien així i ara, i ara també és igual, eh? Perquè dintre les qualitats eh, llestem els, els arbres que són els més guapos per empaltar. Una selecció natural gairebé, però sí, en el cas sí, sí. intervinguda sí. Uh, pel, pel pagès, eh? Uh, heu tingut alguna vegada, senyor Martí, alguna sorpresa en el resultat de l'empel, de, després d'empoltar? O sempre ha sellit el que esperàveu que... Sempre que ha sellit sortís? el que s'ho esperat, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. uh, una vegada, vegada um, va entendre algun dels empels morts, per, per què era això que la, la saba, se, en no se lligava pas, la, no, no lligava les dues. Aprés els serveis agrícoles no es van dir de qual vas fer, per, què, per aquí, per aquí o per... Bueno, ells a, lloc, a lloc vegades t'ho diuen, t'ho diuen que ja, ja s'han rebut, eh? de, de cops. Perquè els serveis Bé. agrícoles eh, us donen consells o ja teniu, o, no, en sabeu prou vos? No, no, jo mai hem vingut. A vegades, si el trobi ja li demani alguna cosa, ja m'ho diuen l'endemà uh -huh. perquè ho saben pas tot. Sí, sí, sí. Eh? Sí, sí. Senyor Martí, la Lluna hi té a veure a l'hora d'empaltar? Això ho he, he pas pues, mai mirat. Uh -huh. si, si en poc a empaltar, empaltaria de Lluna, perquè ja arrenquem les, les trufes de Lluna Uh, les mongetes, si sí, les guardem sé, que no ens acollim ser, que està bé, uh, els acollim de lluna. I què vol dir collir de lluna? En quina lluna? Uh, la lluna vella. Lluna vella. Quan, la, la, les puntes són girades cap a, cap a la Cerdanya. Cap a Mart és lluna nova. D'acord, lluna nova quan no es veu. Pràcticament la Lluna. Vull veure que les puntes són a mar. De... És Lluna nova. Es, cal que... es, es, es tu, pilli no, pas al calendari. Mare, aquí, eh? No, no, no, es pilli pas al calendari. Es pilli així. Ja, doncs l'espieu a la Lluna? Sí, l'espieu, sí. Cada dia? La, uh, o seguiu la, no, els canvis de la Lluna? No, eh? sí. Ara s'hem arrencat les patates a Prats Balaguer mm -hmm. i som mirat la Lluna. Eh? Si no, si en toqueu una, hem o amb el bigós eh, si la seu collida de lluna s'asseca i si, si és pas de lluna es podreix Això és segur, eh? Ah, segur, això és segur Això comprovedíssim si, Ah, sí si, eh... I el vostre avi ja, ja espiava sí, sí, sí, espiava ja uh -huh. sí, sí. A part l'hivern a l'hivern si volem sembrar si voleu sembrar enciams i coses així és eh, pas menester de... de de mirar la Lluna. He el 15 de... veure, si voleu eh, sembrar de, bu... de bona hora el 15 cap al 15 d'agost, cal mirar la Lluna, si no vos pujarà l'enciam. I això de la Lluna sempre s'ha fet així? El vostre avi ja, sí, ja sí. espiava la Lluna sí. i creia? Sí, sí que creia. I això eh? científicament s'ha demostrat que sí, sí, sí, és així sí. que funciona. I encara ara els pagesos tenen en compte la Lluna, no? Sí, sí. sí. Uh -huh. Abans el meu avi podava la vinya de lluna perquè guardaven els airoments sí. doncs, pel foc, per, a, per fer espel al cafè al matí tot i tot i no no no s'e cruquen. Si són collits de lluna, s'e cruquen pas d'un any, s'e cruquen pas. I com, com s'entén això? Com s'explica? Uh, ho sabeu o... No, no. Mai m'ho han explicat. Eh, uh, eu sé bé. Diu que és perquè és més a, més a prop, no?, em sembla més a prop de la Terra, fins a ser plà, ser plà. Sí. sí, sí, jo hi crec i ho he vist, eh? He vist un camp de patates sembrades de lluna nova, la meitat del camp, i de lluna vella, l'endemà, la lluna va, se va girar girant vella. Eh, un gros camp. De ja, l'as de lluna vella van ensalla totes a laguna. I l'est de Lluna Nova, un aquí, un allà, i va haver eh, apoprès un quart de més de, de pes de, de trufes. I això amb un dia de diferència? Amb un dia de diferència. Això ho he comprovat jo. Eh? És impressionant, no? Ah, sí. sí. I a l'hora d'empoltar també doncs, cal tenir en A compte... l'empoltar ho he pas mai mirat. Eh? Com veig que marxa per altres coses... Eh? si van cali emmpletar poca cosa per mi, eh, que no s'hi empelti per jol, l'empèlti o... o... o... o... de lluna vella eh? de lluna vella. No, sí. me, de tota manera no tin pas problemes amb l' peltó. Mm -hmm. Per quègafi com és el meu masstiu agafi que vagi bé tot el peu i linxe? Llavors van bé van, van sempre bé. Mm -hmm. Veiem, ara hi ha cada cop més gent que, que té un petit hortet a casa o té quatre plantes a, a, al jardí. Aquesta gent, aquests particulars, també hem de tenir en compte la lluna o penseu que no, que no val el cop? No, jo me sembla que sí, que val, val més que la mirin, eh? Si tenen poca cosa... Perquè a vegades, a vegades abans la miràvem pas perquè si l'haguessin mirada haguessin pas acabat de fer la feina, comprenent. No? Si se sí, pot... Que voleu diria, que voleu dir, eh que que s'han no va que... tingut però temps, però si sí que si esperes la lluna sí. i haviau eh, uh, calia fer les coses. Que fer les coses. Sí. millor si se fa la lluna vella. D'acord. I la lluna, senyor Martí, és que afecta també a la gent, a les persones. És que penseu que que se'n diferents, si sí, és una memòria de bé. Ho, ho diuen, eh? Meu, ho se'n pas. Mors, ho se'n pas, sembla eh? que ho deu ser, eh? Sí. Uh, sí en fi, no ho se'n dir, eh? O sí. uh, jo ho pas, pas dir, eh? sí. uh, ja pas. pas eh? Memòria. La nostra gent s'explica. Aquí, exactament, ara, dieu que sempre, de fet, heu fet, eh, bàsicament, fruiter eh? Sí. Llavors el que heu fet vos és vendre el planter de, de l'arbre. És això que hem fet? Sí, fer? sí. Eh? Eh, és a dir, la gent ha vingut aquí sí, a comprar un petit arbre, és això? Sí. No, eh, és ara que venen una mica els companys i coses i No, no, abans venia per als propietaris. Venia molts, eh? Venia eh, cinc, sis cents aires a cada un que venia a buscar aires. Ho pres 16.000, de 16 a 20.000 que feien d'arbres. Feien això i, i el fruité. D'acord, veiem, eh, ja si m'ho expliqueu com, com funciona, eh, per tenir un petit arbre cal plantar la llavor directe? Cal, no, cal, cal plantar, eh, primer si us voleu fer la porreta que en diem, a la a planter, doncs, eh, heu de sembrar pinyols. A més, aquests pinyols eh, doncs surten su i, i agafeu aquesta porreta, això ja ja de buscar-lo un any eh, per entendre això, agafeu aquesta porreta i la, la planteu i l'any després l'empalteu. La, Avieu com va? D'acord, i planti el pinyol. Qualsevol pinyol va bé? Uà, pinyol? Bé, qualsevol pinyol va bé, però val més seleccionar pinyols. I com se selecciona el pinyol? El més gros? No, no, no, no, no, no, no, cal, cal salvatge, de de, no, no, justament cal el pinyol de prèssec salvatge, de prèssec de... No us havien fet venir de llogues la vi, pas com en deien, per si cal, se pas com ara, ara m'havien perdut el nom, i ara anem a buscar les porretes a... Vull dir-te aquí és una porreta. Una porreta és un, un, arbre, un arbre de pinyol que té un any, i això ara ho, ho fem pas més, abans, abans sembraven pinyols i nos feien la porreta, ara no, ara anem a la cercar aquí a Eropa i o un en o d'altres sí. i que tenen porretes de, de, de primera. D'acord, però abans però... la porreta la fèieu vos? No, no la feien nosaltres. Plantàveu un pinyol? Sí, anaven a la distilleria sí. a buscar pinyol de prèsec groc no trencaven per massa al cap, i feien això i que i anava bé. I després van dir bon, que agafaven maloris i coses així. L'INRA ha seleccionat això, tan ben fet, eh, perquè ja. així tenim la porreta tota igual. D'acord, doncs planti el pinyol i esperi un any i tindreu una porreta... Tindreu una porreta que podreu grafar. Podré... I, i l'he de grafar, perquè si sinó... no... Ah, no, no farà res. No farà res. Bueno, sí, vos farà... Un... Us farà, el... Us farà prèssecs, més... Prèssecs petits i... Sí. Bueno, se'n pot ensopegar si és de pinyols que guardeu de prèssecs bons que sou... Se'n pot ensopegar que n'hi hagi un que surti de la mateixa varietat. Mm -hmm. més És pas... pas dit, eh? això. I... Eh, és rara. Que... I a l'hora d'empaltar aquesta porreta, l'empelt... Com, com el tinc, com, On ho vaig a buscar. En arbres que, arbres que ja tinc, que, que, ja, que, ja, que ja produeixen. D'acord. I de l'arbre que ja produeix, què agafar una petita branca? Que okay. agafar un, una petita branca sí. de l'any. I de après de l'any, que sigui jove doncs. Sí. I après sortir la folla, la folla doncs, i après sortir un ull, un ull amb, amb, amb el amb i aquest ull posar a posar dintre d'on el té que haureu fet surts de la porreta. I després ho lligar, sense tapar l'ull. Molt bé, i esperar quant temps? Eh, esperar... Eh, podeu, espereu l'hivern, ja els podeu plantar si voleu que s'endiu en el llormant, doncs. us cal esperar un any de més, i llavors teniu el siong que se diu un siong, en frances, i és, és aixís que se planta, eh? mm -hmm. se planta el siong. Ara n'hi ha que ho a ell dormant, costa bastant vos eh? sí. eh, us en cal cuidar tot, tot l'estiu, per això. Ja. Eh, sí que esteu jubilats ja, teniu la retreta ja, sí. feu el que, el que voleu fer, però encara la gent us ve a demanar ajuda, us ve a demanar... Sí, vaig a grafar, sí. Vaig empoltar als eh, que, que tenen varietats que els agrada pels sí. regrafar. Sabeu? Sí. Ho fem igual com, com surts d'una porreta. Obrim i posem un ull i ja està. No. A Francis Martí, estem a Elna, a la ruta d'Hortafà. La cosa del, de l'agricultura biològica, això us interessa? Heu pensat si això és un bon camí o no? Jo penso que sí, que és un bon camí. La, el que vec ara és que molts de gent que fan millor eh, són... Eh, ja, ja som pas agricultors, i me sembla ben bé que somien molt. Em eh, eh, sembla que per fer agricultura biològica allò de deixar l'herba la cal sortir. Tota la vida ens hem fet de cultura biològica i per mi es passa una, una bona cosa i per bueno. sortir l'herba com ho cal fer eh? a mà. A la mà? Bueno, sí, com ho feien abans, i ara bon, eh? tothom fa com vol, irà pas lluny és cultura biològica. Per, per mi eh, s'ha de treballar i ja està, i aquesta gent que coneixi, molts que coneixi, el que tenen és que treballen poc. <ríe> a ah, eh? coneixeu molts d'aquests que... No, pas que gaire, pas tota gaire només ho vec que em mai a buscar i inxes i tot això i em diuen Té, aquell és un bió, aquell és un bió i n'hi ha algun de bo, eh? n'hi ha algun que són bo, bons més d'altres que és una catastrofa i, i ja està per mi, eh, ara. Crec. I per què diu que és una catastrofa? Perquè per -per -per treballen pas. Esperen que caigui del cel o i boixos, eh? Un agricultor ha de treballar. Se, se pas de, de... Ha de treballar, i està. I els agricultors d'ara treballen com els d'abans o no? no? No, ja treballen, me, doncs, a l'altra manera. Hi ha més maquinària, bé... Me... És altra cosa, apena empastant, que nosaltres s'hem empanat, eh? Nosaltres s'hem empanat molt, i bueno, no, som pas mort encara. Empanat, eh? què, què, què vol dir, que t'haurà una altra hora? S'hem treballat molt, eh? tots tenim l'esquena fotuda, eh? Sí. A eh? I sense vacances. I vacances, no. Poques. no. poques, mai. Mai, sí. Nosaltres ens hem pres dues vegades dos, eh, deu dies, eh? Sí. Dugues vegades deu dies. A la vostra vida? A la meva vida, sí. Profesional? Sí. sí, sí, sí. El que tenia 40 anys, un cop que tinguin 40 anys, eh? A pobres. Sí. A pobres, 40 anys. I... ...meu... Oh, que... En sempre sí. mors, eh? <ríe> És a dir, que aconsellaríeu un jove que es posés a treballar a la terra o no? Ara, eh?, en aquests moments. Jo, jo, jo sí, encara tinc la... La passió? Sí, sí, encara tinc això. Bé, eh, ho és que la tenen una vida que nosaltres els altres, eh? Bé, eh, sí que n'estimes la terra i que hi hem, hi hem naixit i... És... Bueno, jo ho que així, eh?, ara... Les coses han canviat molt, no? Abans Elna era una oi, oi. una capital sí, de, sí. de la fruita, no? Sí, sí. Antes podíem pas trobar un, un metre quadrat de terra, als joves, d'on que em vaig casar, eh, trobaves pas un metre quadrat de terra. Ara entenes tan en com vos. Bueno, se ven pa la cosa. Faraves qualcom i... Sí. I si se si ven pas, em faràs pescat sou. I tot Explica ven d'aquí, eh? Sí. Expliqueu-me com era la vida si fa, fa 40 anys aquí a Elna, quan tot funcionava bé a nivell de la fruita. Oi... Oh, era el top, era... Sí. bueno, hi havia mercats, hi havia... can hi havia tres mercats per Sant Mare, sí. eh? sí. Tres mercats i ho calia veure per ho creure, tothom aquí, i amb jardinyeres i, i cavalls, eh? Tothom tenia pas un tractor, eh? I es va acabar perquè? Això, per què... Perquè, perquè l'expediteur ja oh. donava pas massa. Bé, bé... Hi havia quant d'expediteurs? Hi havia quant això vinen no una I, ara, i ara... Perquè exportàvem o eh, sí. la fruita. El... Sí. Per la portaven a l'spedidor, sí. I després, eh, que vam veure que s'anava per massa va saber. O van los jóvenes pedían mateixos. Bueno, o condicionaven i tenien tenien col·curs que no ho venia que no us venia a Toulouse i anava bé, bé, havia anat bé. I he tot un cop tot, tot això se va deixar, no, sense por això. O a poc... a peu. Un pais vam prendre la retirada i ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja cooperatives, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja era, era, un, era un formiguer eh, el que havia veure la gent quan treballava. Tot, hi havia treball en orro, hi havia gent de joves que venien de per tot. Jo eh. no t'ho veus que anaves a cercar sí, sí. al costat de la Marta, i... sí, sí. venia a un litre per venir a treballar aquí. Treballar nen, sí. Sí, sí, sí. Sí. I us havia arribat d'agitar fruita davant de la prefectura? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Sí, quan quan baixava el preu. Quan baixava el preu, sí. Aquí les ah, brigades buidaven el tinc, pasaven. Al tinc mateite. Que el recreudor eh? sí. sí. ah. de baixava el tinc. se portaven un bon el tinc, Sí, tot tot partia del Quins records, no, Sr. Martí? Eh? Sí. sí. No, eh? Esteu en plena forma, eh? En plena forma, no l'ho dic a us sembla que són en plena oh, forma. Sí. Ahir vaig remassar trufes de genolls, deia eh, per què vull fer com tothom i ara trec mal fer, eh? Fem <ríe> sí. arrossegat. Suposi que mengeu fora eh, el que veu aquí, no? Ah, sí. sí, sí, sí. No sé, vas comprar llaguns lloc, No, no, no, en ah, comprem, sí. pas, comprem pas, I en comprem pas. fem a Prats-Belguer, m'hi heu entès? Sí. La font poderosa allà sí, dalt. Sí. Tenim una casa fonpedrosa i hi ha un amic que no ens dona un camp i a temps i fem trufes per l'any, i pels amics... I, ah, les trufes són més bones, no?, quan es fan a, sí, en altitud? Sí, sí, són més bones. I després agafem sovint la sement d'allà, eh, les petites, i les fem aquí. I també surten I, ah, sí, sí, surten. Si els feu baixar les trufes, les trufes som, la, la sement és bona. D'acord. Ara, si d'aquí allà a dalt, no val res. No sabem pas per què. Bon. Sí, les trufes petites d'aquí, si les assembleu sí. allà, si no surten res de bo. Molt bé, senyor Martí, gràcies d'haver-me convidat mm. a casa vostra, aquí al Mas Martí, al començament de la ruta d'Hortafat, aquí tocant a Elna. Gràcies a les vostres explicacions sàvies Sí, oh, sàvies. Eh, eh, aquí n'hi algun de més, de que en sap pesc, això ho ho eh? Gràcies bon dia. Ah,